Statsrådet Ulla Lindström som har hand om U-landsfrågor hoppar av regeringen i protest. Hon tycker inte att u har fått tillräckligt mycket pengar i budgeten. Jag har varit svensk delegat i FN i 20 år och kanske mer än någon annan mött de här problemen ute på fälten. Och övertygelsen har vuxit sig så starkt inom mig att vi nu måste göra u till en mer central fråga i svensk politik. Jag menar att opinionen har vaknat nu. Och jag är personligen mycket tacksam för det stöd den har gett mig och för att jag fått bevittna hur särskilt ungdomen är verkligt engagerad för hjälpen. Och nu ska alltså två stycken kvinnor komma efter er i regeringen? Ja, det är roligt att det äntligen blir två kvinnor i regeringen. Det har jag pläderat för eh, vid flera tillfällen eh, tidigare. och det. Är, är ju mycket dubbliga personer och jag hoppas att i Lander ska ge dem några rejäla arbetsuppgifter och låta dem eh, i vanlig ordning befordras till de departementschefer eh, på samma villkor som män. De två nya kvinnorna i regeringen är Alva Myrdal som ska delta i nedrustningsförhandlingarna i Genève och Camilla Odnoff som blir familje- och ungdomsminister.